Det här är Folkmedelspodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Som väl alla vet har vi haft två riktigt stora sagoberätterskor här i landet. Selma Lagerlöf och Astrid Lindgren. Och båda två, de kom som vuxna ihåg alla sängner och historier som de hade hört som barn. Och så arbetade de in det här materialet i sina egna berättelser. Som säkert många vet så innehåller ju Astrid Lindgrens böcker om Emily Lönneberga en hel del småländsk folktro. Och när hon skriver om Skinskärping, hemskast av alla spöken i Småland, så bygger det på en historia som kan spåras ända tillbaka till medeltiden. Selma Lagerlöf, hon debuterade ju med Gösta Berlings saga precis när intresset för att teckna upp våra gamla folksänger var som störst. Och hennes romaner och noveller är riktiga folkloristiska guldgruvor som ganska många forskare, både litteraturvetare och folklorister, har studerat ingående för att leta efter traditionens betydelse för förvattarskapet. Och idag så tänkte vi lämna ett litet bidrag till den här forskningen För nu Bengt så har du dykt i två episoder Som man kan hitta i Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige och nu ska det handla om björnar och vargar men Den första episoden finns i ett kapitel som heter Järnverket Nils Holgersson och Viljessen har kommit upp till järnbruken I Västmanlands bergslag och där har han råkat ramla ner i ett dagbrott, det vill säga resterna av en gruva där en björnfamilj har inrättat sig. Och det dramatiska mötet med björnarna, det är helt och hållet en skapelse av Selma Lagerlöfs fantasi. Men det intressanta är att hon har använt sig av traditionella motiv som ingår i sagor och sängner om en människas möte med jättar. I Selmas version har jättarna blivit björnar. Och vi kommer in i handlingen när Nils försöker komma upp ur gruvhålet. Han skulle just gå fram till bergväggen då någon tog i honom bakifrån. Och han hörde en grov röst brumma tätt i vitsa Vad är du för en? Pojken vände sig hastigt om och i första häpenheten tyckte han att han hade framför sig ett stort stenblock. Klätt med brungrå långmåssa, men så märkte han att stenblocket hade breda fötter att gå med huvud, ögon och en stor brummande mun. Han kom sig inte för att svara något, men det tycktes inte heller det stora djuret vänta sig. Det såg en kull honom, rullade honom fram och tillbaka med foten och nosade på honom. Det tycktes just var färdigt att sluka honom, men så ändrade det tanke och ropade "Murro och brumme, ungarna mina, kom hit, ska ni få något gott att smaka på!» Strax kom ett par lurviga ungar framrusande som var osäkra på foten och mjuka i skinnet som hundvalpar. Vad är det som du har kommit över, björnmor? Får vi se, får vi se, ropade ungarna. Ja, så det är björnar som jag har råkat ut för, tänkte pojken. Då är jag rädd att smirre räv inte mer behöver göra sig besvär och jaga efter mig. Ja, när Selma Laglöf skrev Nils Holgersson så var hon inspirerad av Kiplings djungelboken. Och smirre räv... Han spelar samma roll som Şerekan i yngelboken. Han är det farliga rovdjuret som till varje pris vill komma åt den unga pojken. Men här är det två björnungar som hanterar honom som en leksak. De fångar honom och släpper honom lös bara för att få roa sig med att fånga honom igen. Och som folklorist kan man inte låta bli att tänka på sägnen om jätteleksaken. En jätte och hans gumma de är ute och går när dottern upptäcker en bonde som och åker med två oxar. Och för henne är mannen och oxarna småkryp som hon kan ta upp och lägga i förklädet och ha att leka med. Precis som björnungarna leker med Nils Holgersson. Och så blir det kväll hos björnarna och Nils Holgersson ligger mellan de båda ungarna som har lagt tassarna över honom. Och så kommer björn far hem. Det var en förfärligt grov och starkt byggd gammal handel med väldiga ramar, stora glimmande hörntänder och små elaka ögon. Pojken kunde inte hjälpa att det gick ett par rysningar genom honom när han såg den gamla skogskungen. Herre luktade människa, sa björnfar så fort de kom fram till björnmor och brummade som en oska. Hur kan du inbilda dig något så dumt, sa björnmor och låg lugnt kvar på sin plats. Det är ju överenskommet att vi inte ska göra människor någon skada nu numera. Men visa sig en av de här där jag och ungarna håller till så skulle det inte bli så mycket kvar av henne att du kunde känna lukten en gång. Björn la sig ner bredvid björnmor men tycktes inte vara riktigt nöjd med svaret för han kunde inte låta bli att snusa och vädra. Sluta upp med det där vädrandet, sa björnmor. Ja, här luktar det människa säger Björnfar och samma scen förekommer i flera folksagor där en pojke har tagits in i jättarnas hem och mött jättens hustru och hon har bestämt sig för att skydda honom men då kommer jättefar hem och det första han säger det är här luktar kristet blod. Och och berätt... det har blivit här härruktade människor. <skratt> ja, berättelsen den fortsätter med att björnmor och björnfar klagar över grannskapet med människorna och alldeles särskilt över oväsendet från järnverket. Jag tror att människorna vill bli ensamma på jorden, sa björnmor. Till och med om en lämnar boskap och folk i fred och bara lever av lingon och myror och grönt så får den inte bo kvar i skogen. Jag undrar just vart vi ska kunna flytta för att få vara i fred. Här i grudstöten har vi haft utmärkt bra i många år, sa björnfar. Men jag kan inte trivas här sedan det stora bullerverket har blivit rest alldeles i vår närhet. Ja, här finns ju det här motivet att eh, björnarna blir störda av oväsendet. Och det är ett motiv som finns i flera jättesängner. Men där klagar jätten över den vita bjällekon, det vill säga kyrkan och kyrkklockorna. Oväsendet, klockklangen varje söndag stör honom så att han till slut bestämmer sig för att flytta och bege sig långt norrut där det inte finns några människor och inga kyrkor. Och så fortsätter Nils Holgerssons äventyr. Björnfar säger att han ska heta upp Nils innan han spelar dem något elakt spratt. Han öppnade gapet på nytt men nu hade pojken fått lite tid på sig och han hade i all hast rivit fram ur rensen sina svavelstickor som vore det enda försvarsmedel han ägde. Han ströck eld mot skinnbyxen och stack den brinnande stickan in i gapet på björnen. Björn fnös till när han kände svavellukten och därmed var ute med lågan. Pojken stod förjärdig med en ny sticka men besynnerligt nog gjorde inte björnfar om anfallet. Kan du tända många sådana där små blå rosor? Frågade björnfar. Jag kan tända så många att det kunde göra slut på hela skogen, svarade pojken. För han trodde att han på det sättet skulle kunna skrämma björnen. Ja, den här episoden har en tydlig likhet med en grupp folksagor som brukar kallas pojken och den dumme jätten. Och Där pojken sätter sig i respekt hos jätten trots att han är mycket mindre. Han kan till exempel lura jätten att han kan krama vatten ur en sten eller bära hem ett stort träd alldeles ensam. Men björnen i Nils Holgerssons äventyret han är inte dum. Han vill tvinga Nils att bränna ner järnverket med sina svavstickor. Nils försöker förhala planerna men... Ser plötsligt en jägare som riktar bössan mot björnfar. Och då kan han inte hålla tyst. Han ropar till björnen att ta skydd. Han är på djurens sida även när de hotar honom. Episoden hos björnfamiljen det blir ett av många äventyr i Nils Holgerssons underbara resa. Som skildrar hur Nils lär sig handla rätt i dramatiska situationer. Och man kan säga byggmaterialet till Hela episoden är som vi har sett hämtat från sagor och sänger om mötet mellan människor och jättar. Och det här det måste ha varit historier som Selma Lagerlöf var väl bekant med ända från barndomen. Den andra berättelsen finns i det kapitel som handlar om Härjedalen och den som berättar är korpen Bataki som har blivit Nils Holgerssons vän. Jag har hört att för länge... I världen sen skulle vargarna ifrån Sonfjället ha överfallit en kar som var ute för att sälja lagkär, sa Bataki. Han var från Hede, en by som ligger här i Ådalen några mil högre upp än vi nu befinner oss. Det var vinter och vargarna satt efter honom när han for på ljusnans is. Det var väl en 9-10 stycken och hedebon hade ingen bra häst så att han hade inte mycket hopp om att komma undan. När karn hörde vargarna tjuta och såg vilken stor skara det var som han hade efter sig förodlade han all besinning och tänkte inte en gång på att han borde kasta byttor och soar och kar ner från lasset för att lätta det. Han bara piskade på hästen och den gjorde så god fart den någonsin kunde. Men Karn märkte snart att vargarna vann på den. Stränderna var ödsliga och han hade ett par mil till närmsta gård. Han väntade inte annat än att hans sista stund var kommen och kände att han blev stel av skräck. Ja, den här episoden bygger på en vargsägen som har berättats i praktiskt taget hela Sverige. I min antologi Svenska folksägner finns en surmländsk variant som jag ska ta och läsa. En gubbe hö högg tassarna av sju vargar och det var på sjön utanför Nyköping. Han var laggare och skulle köra ett kar på en kälke. Det var på vintern och han for över sjön. Då kom de sju vargar efter honom och han visste ingen råd. Men han hade yxa med och då tog han sig till att välta karet över sig. och Vargarna kom omkring och stack tassarna under karet men gubben högg av dem. Han blev av med dem på det viset, för kommer blon ut på en varg så suger de andra vargarna blon av den och bryr sig inte om folket. Så berättade en sägenberättare i Sörmland någon gång tidigt 1900-tal. Och Selma Laglev, hon har behållit motivet att mannen räddar sig undan vargarna genom att krypa under ett stort upp och nervänt bryggkar. Men hon har avstått från att skildra hur han hugger tassarna av vargarna. Och det kan man ju förstå. Det här var ju en skolbok, ni såg, som skulle läsas av barn i 8-9 åldern Och istället så för hon in ett motiv som inte finns i Folksängden, men som än en gång handlar om att man ska. Göra det rätta i en kritisk situation. När mannen ser vargarna närma sig så upptäcker han att han är inte är den enda människan på isen. En gammal, fattig gumma, finmalin, kommer vandrande rätt mot vargarna och han förstår att hon kommer att falla rätt i gapet på vilddjuren. Och medan de sliter sönder henne kan han själv slippa undan. Så han kör först förbi henne. Men så känner han att han skulle inte kunna leva med minnet av att han inte hjälpte henne. Så han vänder och plockar upp henne. Det får gå hur det vill, säger han till sig själv. Jag kan inte lämna henne ensam med grovbenen. Och så kommer han på hur båda ska kunna rädda sig. Han säger till gumman att hon ska köra släden till Linsells by väcka folket och tala om att han är ensam på isen med en vargflock omkring sig och ber dem komma till undsättning. Och så fortsätter det så här. Karn väntade nu tills vargarna var alldeles in på släden. Då välte han det stora karet ner på isen, sprang själv efter och kröp in under det. Det var ett väldigt kar. Det var så stort tilltaget att en hel julbryggd kunde rymmas där i. Vargarna hoppade upp emot det. De bet i jorden och försökte välta det men karet var för tungt och stadigt. De kunde inte komma åt honom som låg där inne. Hedebom visste att han var trygg och han låg där och skrattade åt vargarna men om en stund blev han som. Så fort jag kommer in och trångomål härnan efter, sa han, ska jag komma ihåg detta bryggkaret. Jag ska tänka på att jag inte behöver göra orätt mot mig själv och inte mot andra. Det finns alltid en tredje utväg, bara man är i stånd att hitta den. Och vi tar gärna emot e-post. Skriv till lyssna at och Folkminnespodden är producerad med ekonomiskt bidrag från Helge Axelsson Jonssons stiftelse.